Kaixo bueno, ba, Ipatu dugu Arracha e, Zuke León. Bueno, bai egin dituzula ikasketa e, ba, generoaren eta inguruan eta gaur ba, guretzako ba biosagai oso garrantzitsua elkartzen dituen e, ikerketa baten inguruan hitz egiterea ekarri zeitugu, zeren batankastetzak dira. Apologia, apologia total. Beti. Arria? Betirako. Eta, eta bestea ba generoarremanak Apologian, ebai. Apologiatot. At, eta orduan, babiak elkartzen baldin baditu hori antxetan egon behar zuen, gonekin eroberon egon behar zuen. Eta horretarako ekarri zaitugu zerk motivatu zintuen? Zu ba, gaztetxen inguruan ikerketa bat egitera. Begitu, ni parte hartzen dut gaztetxe batean. Orduan ikusten ditut bat gauza eta feminista izan da posare gehiago. Eta hori izan da lehenengo motivazio bat, parte hartzen dudala gaztetxe batean, eta ikusten ditu dalahan bat gauza, posagian pues aldatu behar ditugula. Eta gero bebai gogoa daukat, gogoa daukat hori egiteko, ekerketa bat egiteko, eta ere akusteko zer da, daukagungur artean, eta bebai beharrezko ikusten dudalako hori maian jartzeko zeharreman mota dauzkoaguntze aktivitate kulturale ematen ditugu, eta zergatik, eta nondik datuzen aktivitate horiek eta genero harremanak horiek, pues hori lehenengo pasu bat izateko aldatu nahi baditugu, pues tres bat, tresna bat bezala izatea, ikerketa. Gluk? <laughs> Meno eta orduan e, ba, ikerketa honek ez motivazioa dauka zure parte hartzea eta arduuan zuk supposetzen dut ba, kide izan da eta baita ikerketa bat abiatu behar denean ba, hipotesi batzuk edo ideia batzuk bazen dituela. Bai, berez, ban euskan buruan hiru idea oso orokorrak batzen gaztetxetan diskurzon tek sexista egon arren, Ikriminzioak e, daude oraindik eta izan al dira postlanmanketan pues, edo parte hartzeko eremua, edo nola ea ikusten dugun gennde edo nola, hartxen, nola parte hartzen dugun eta pozori pues, e egon bad da, daudela, nide ipotizi bat da. Gero bigarrena aipotizi da gaztetxe gehienetan, E, ez dalan egitendin desberdintasen desberdintasun hauek handitzeko eta are gehiago jende asok ez duela ikusten daudela eta hori zen beste hipizizia, eta ugarrena zen oro har aktivbitateak eta gehiago baldin badira ekintzak musikalak e, mutiak eta mutilak egiten dit, dit, dituzte eta bolzatzen dituzte eta partetzen dute aktiboki hori ziren oso hipotezi zabalak. Zabalak baina hortik abiatuta aurrera guaz. Eta orduan gero, gaztetxe etara jeitxizinen igualenengo gaztetxe de xente ikusi eta ezagutu dituzula ikusi izan dugu zure lanean. Eta jendeak ikusteko nondik mugitu zara edo, bueno, zerrenda guztia ez, baina ideiatxoak egin dezagun. Bai, pues eh hasi orretik eh lana egin eh, osatu noen zerrenda bat, mm -hmm. gaztetxeko zerrenda bat. Eta zaiatu nintzen eskalearria maila egiteko, mm -hmm. egiten, baina oso zaila izan zen iretzat batez ez ere ez nituen ezagutzen jende asko pues, iparralden edo, ah nafarroan yeah. eta araban ezta. Yeah. Orduan, hasi nintzen zerrenda bat osatzen eta kontaktuen bidez, pues, egin nuen zerrendatxo bat. Mm -hmm. Gero, bidali nuen gonbidapen bat, imeien bidez, eta iaia zuen erantzun, eta nolera beritzen dut egin e-mailak eta alakoak, edo txarto baldin badaude daude Gai. eta alakoak. Eta joan nintzen ni aia gaztetxe bizkaiko eta gipuzkoako gaztetxe guztietara e, pertsonalki hori ikutun batean batera, eta ez baldin bat zegoen jendea, pues urtsi nuen buzoian edo ateazpian edo alako. Eta bestela lagun bat zuen bidez, poesan angoa, sara, poesan goa, bale, duen vale, bat <laughs> ara eran bateko. Eta horrela, ez nahi zeldu araba, baina bueno, uh -huh. e, gazteiz bai, eta bueno, hori, bai, ezagutu ditutak gaztetxe pilo bat, jende pilo bat, be, bai, eta realitate desberdinak, be, bai. Eta zer antzun, eman zizuten gaztetxe, que, ba, proposamen horrekin e, juten zinen ean? Jendeak pues, ze... Hazi erantzen apurtxu bat marziana da, nola, bai. <laughs> e... Baina hori nik azaltzen nuen norna izen, nondik mm -hmm. nato horren, e, no, e, non nondik ateratzen da ikarketa hau, bai dela e, makundeko direloaguntza bati esker, mm -hmm. eta horrek e, or, be bai pues, jendeak ez zuen ulertzen, asko, yeah. asko, yeah. en fin, publikoa da, gaztetxe barruan egiteko zerbait, yeah. Eta hori pues, behar bai, izan da purtsu bat borrokatxa da ber bai, publiko bat da, baina esken fina lan egin behar dut, behar, bai, ah, eta dira hori ezker nik egin aldut, kauza bat, eh, militantzia eredua erabiltziko, uh -huh. eta aiei, pues, ez dieten bat en informazio oso garrentzitxua. Esken claro. fina, ja, bai, Badaki, ez, eh, da ori, ez da to polan. Horri, ez polan bat, <laughs> eta... Hori, marcianada apurtxu bat, gero bebai, pues hori, diru publiko denez, bebai, pues hori, yeah, kontra esanak eta uh -huh. apurtxu bat hori, eta jendeak apurtxu bat, ebai, bai bai, parte partartu nahi dugu, baina gero hori, e, pues bai, elkarrizketa, edo bai, yeah. zailazen kontaktuak lortzeko, yeah. eta hori. Baina hori, esan behar dut, ben kontaktu bat eduki, gazetxe batean, gero pertsona horrek pilo bat laguntzen zidan, claro. beste e, zatiak e, jendea bilatzeko edo... Yeah. Eta oraindik indik esan behar dut, hori nik jende pilo bat ezagut egin du dela, eta harremana mantentzen du dela jende batzuekin, eta hori, Onia ezkera izan dela eta jo eroso... Bai, gazte txerire baitopatzen zenitula igual aliatuak ez, ba, gaiak kontatzen zeniora eta bua, sartuko nahi zera bat horretan. Bai, bai, batez ere e, ne, neskak e, neskek, e, batxuek esan du da eta bua, ez daki guzera egin ja, ez hau beti izaten dute berdina de hemen ga, guztia gara berdina baig, eta, eta eta ja, kokotera gaude eta baitu izan ala posibilitate bat eta claro. Gai alantzeko edo gai abentsat e, itxegiteko, e, mm -hmm. gai aliburuz itxegiteko. Eta, bueno, gero jaur den e, zuk e, ja, gaztetxetara jeitxita eta e, topatu, hasieran ba, plantatutako hipotezioiek berreztu alizan dituzu edo aurkitu dituzu gauza arri garriak, zai sorpresarik? Bere sorpresarik... Es asko. Mm -hmm. Egia san da ni parte hartzen nue hasi e, e, aurretik e, e, ikerketekin aurretik parte hartzen nuen gasetxe batean, mm -hmm. pues bebai ikusten duzu eta claro. zu aldemasara emakume eta feminista pues ikusten dituzuan bat gausa eta harritu harritu ez na barritu asko es guia sanda, pues charra, gausa charra que cosiditut eta bebai gausa positivoa mm -hmm. eta aipatzeko da E, gaztetxe batzuetan baldin badago feminiz, feminista talde bat, mm -hmm. pues, talde horrek ze eragin handia eduki alduen gaztetxe funtzionamenduan, edo gaztetxeren ez dakit nola esan, arremanetan, beba, mm -hmm. edo izkuntza aldetik, edo ja hori pues baita ikusi dudala eta joder, pues, positiboa dela. Horilan eginez eta pazientzian diarekin polike-polike pues, ilortu aldugu zerbait, baina gero pues, errealitatea pues, negatiboa da, bueno, imaginadez agun bezala, no? Bai. Eta hor bueno, zuk egiten duzu argazki hau edo, bueno, zuk plantatutu zunidei hau eta hau, argazki nahiko homogenioa komilen artean ez, egin dezakegu, baina hor da, ya ja, eh hori eginda zuk ze, ze planteatzen duzu Pues beres e, Ikerketa eh azten da zuk parte hartzen nahi baduzu parte hartu nahi baduzu astetze batean pues xe aurreritzek dauskazu parte hartzeko e, nola no laio atentzaren ara eta beldurrarekin mm -hmm. eh lotsarekin a dudan a berea serio hartuko de, da ida da nauten ala es Eta gero doa, ibilbide bat eginez, pues, parte hartzen badut, nola parte hartzen dut, ze lanetan, em, txe kompromiso hartzen dudan, zer aktivitate mota, motetan, eta horrela. Da, bilbide bat, eta nik ikusi dudana, bebaik hartzen da gizartean, ezken finak aztetxeak e, bebaik gizarte honetan daudelako eta pues hori, agian de, beste forma ez edo zutilago, edo ez dakit gauza batzuk handitu eta dauzkago gazetxetan mm -hmm. e, eta gaizkan poan baina hori yeah. bai bai eta horretan, bueno, e, nigu E, azkenean gaztetxeak askotan igual sentitualizan ditugu guk geuke, izlabat moduan gizartetik edo gure askape nere mutxori, baina azkenean ez dela hain egia. Ez? E, guk ere bai gure motxilarekin zela gaztetxera, eta reproduzitzen dugula bertan, ba azkenean gizartean ikusi eta ikasten dugun, guzti hori. Bai, hori egia da, baina, be, bai, akpatu behar da, gaztetxak direla ere, leku batzuk oso proposak eh, lantzeko pues, arremanak des, mm -hmm. desberdinak eta askatasun hori benetan praktikatzeko eh, pues, hori maten dutelako telako askatasun hori pues, nik nahi badu utikazi ez dakit, armario batek egiten nire bizitza osoan ez dut ikasi. E, gaztetxetik kampo, maniagin behar bada armariu bat gaztetxen eta nik ez daukat idearik ez eta beldur naiz hartzeko, pues motosierra edo presna, na lorrela <laughs> la, muziko pues baldi madagon hor baitek niri irakasteko eta nik ikazteko, pues trueke hori giztaia da ematea gaztetxetik kampo edo ebestez parru bat zuetan eta hori edo han bat gauza, pues egiteko egiteko panfleto bat eta irakurri behar izana Pues, ahi, jendearen aurrean, mm -hmm. pues, osartu behar zara eta osartzen zara, ez dakit. Mm -hmm. Be bai, hori dela esparru bat e, lan egiteko eta hori gogoa baldin badago eta jendea pres baldin badago, hori kontuan hartu behar dugu. Bai, eta hor duen hori e, ba, e ari gara egitzen ez, ba, gaztetxe egiten duzun argazki hori, ematen dituen baldintzak berak ez, ba, benetan beste gauza batzuk egiteko orduan, zuke zure lanerako, ez, egiten duzu duzulenengo irakurketa bat, eta zer proposatzen duzu. Nik berez, Proposatu-proposatu ez gauza ari garriak, ozera. E, Baizik eta egitea irakurketa bat, hori fotografia hori egitea, mm -hmm. eta handik aurrera lan egitea. E, baina ni bakarrik ez, ozera, nik bakarrik ez zendutez ere egin. Orduan nire proposatuketa, proposamena da, eta nire holkoak dira oso-oso simpleak. Batez ere itse egitea, izatea autokritikoak, egin. E eh, nola da De batir? Eztabaidazu. Etabaidatu eta gogoa izan aldatzeko e, gauzak aldatzeko. horiek gauza oso simpleak dira eta gazetxetan eman behar dira, berez. Mm -hmm. eta joeteko beba joera positibo batekin, Oza, guztiok egiten ditugu gauza txarton claro, bai orduan. Hori kontuan hartu behar dugu eta dira gauza alkok simpleak, Oso, baina, oso simpleak, oso baina oso garrantzitsuak handika aurrera plan egiteko poliki-poliki, bebai dela lan oso eta luzea eta pertsonalki implikazio handia yeah. eskatzen duena, baina, bueno, zerbait egin behar bat dugu, eta egin nahi bat dugu, pues, hori konontuan hartu behar dugu. Bebai, ez dakite, izan behar dela kolektiboko kompromiso bat, oza, sea, baldin bat gaude batean naiz eta ni bakarrik edo ni eta beste batek esan. Ba, ba, pos, egin behar dugu, ez da, bai, egin behar ditugu, ez dakitzera, egin behar ditugu yeah. gauzak aldatzeko hau, egin behar ditugu, es, han bat gauza ez baldin badago kompromiso kolektibo bat oso zaia da hori yeah. aurrera amatea. Hor duan nire ustez pos, gauza horiek oso garrentzitzuak dira, entzutea eh, diskutitu, eh, Eta autokritoko izan eta ezbeldurra izatea o sea, guztiok gauzak txarto egiten ditugu, bai, baina egiten seietzen garen bitartean ez, hori da. <laughs> pili eta biok atope, bat asteari behira pipa-pipa datu pilo bat ematen, eta <laughs> pasaz da higu denbora, eta bueno, tartetxo bat, musika goxua, tordan gaina, ondo eman dio nik lehenengo etapa bat egiten egon gara, musika baina lehen, torain bigarren fase bat igual lekingo diogu, ez? Bye. Da, ba, behine, ikerketa hau eginda daukazula, pu, bueno, publikatuta aukera badago internetez eh, jasotzeko eta bueno ez dakit igual, bai berez eh, eman dukundeko web horrian teorian egon egon behar da uh -huh. ez dakit oraindik dauen eh, txatxitala ez baina jendeak eh, ber, eh, eskuratu nahi badu ikerketa bakarrik bidali aldu e-mail bat e-mail eh, eh, bueno, genero eta, bai, eta gastetxak arrobaia ju.com Eta bestela, saiatuko naiz, e, bueno, berez bidaliko bidaliditutia gaztetxe guztietara, ezakiteldu den, edo jaso duten edo... Nik lak eixitako jaso dut. Hori da. <risa> Eta hiendeak <risa> nahi badu eskuratu, pues hori, datxigeneretagaztetxeak arroba iahu.com, edo saiatuko naiz bebaik blog batean jarri, edo hori hiendeak nahi badu, eskuratuko du. Borduan horrekin eskuan zerra egiten dugu orain pili. A hori da O <coughs> zabat oso garrantzita. Nik egin dudana da nola bait e, pues hori pausu bat eta pues, da teorikoki eta ikusi duana bat egin baina hori BR1 hori dira eta jendeak ez dago eh, askotan ez dago fresh hori da eta nei kolertzen dut baina edo zatika zerbait irakurri eta hori pues nier esmoada eta hasieratik apatu nuen, egita bigarren fase bat baina ja beka aparte naiduain jendearekin edo zen momentutan edo sento kitan eta edo zen gauza bereda hartzea hand dagoen informazioa Eta egitea, material apropos, apropos bat e, gaia lantxeko gaztetxetan mm -hmm. e, Adibidez, ni ez dakit nongo gaztetxea baldin banaiz, pues, ni, bueno, guk lando nahi dugu jenero harremanak gaztetxetan, gura gaztetxeta. Baina ez dut hartuko berreun horri, ez ditut hartuko berreun horri hori lantxeko, pues, egitea dinamika batzuk, edo laburpen bat, edo... Alako rengausaren bat, gero, banatzeko gazetxe guztietara, eta hori, bai, ja, bakoitzak nahi badu erabiliala ez, baina bentsatresna hori eduki. Baina hori egiteko, nik ez dut nahi egin bakarrik. <risa> <risa> <risa> Emen dator, pili, berriro ere, gazetxe guztietara, esatera, ein, zorrela ez? Aber? <risa> <A> <risa> ez, bueno, nik usta dut, e, abariatxagoa dela, guztion artean egitea. Eta... Esperientzeak elkar banatu hori bebai, nabaritzen da gero emaitxetan, ez. Mm. Agian ez dakindongo gaztetzen egin dute dinamika bat, eta hostia, pues, egin esan aldute, pues, behituko dinamika hau, son do dago, eta yeah. zer ez dugu geitzen hau, eta hau, eta hau. Eta banatugu guztien artean, ez, ez dakindongo puntan lan hori, beste yeah. puntan bebai, beste yeah. puntan bebai, ez pues, dakindongo gutxi gora bere alkarrekin hori pues abratxagoa da, nire ustez. Mm -hmm. Eta e, ikerketan guztian zehar ere, bida hilagunak lortu dituzu? Osa, berez, esan duzu leno komplizitateak eta e, bai bila, e, lortu dituzula, zeren akaso, hortik e, ikusi duzu jarrera positiboa aurreran aurrerantzean lantzeko? Bai, kostatzen da, hasieran bezala hori kontaktuan lortzeko e, kostatu zitzaidan pilo bat, baina behin edukinda Kontakto horiek izan, zi, eh, izan dira oso garrantzitsuak eh, ekerketan zehar. Eta orain bai bai garrantzitsuak dira hori motivatzeko beste Be, Baten batek jazan dit eh, parte arteo nahi duela eta prez dagoela hori lantzeko. orduan duan pues, hori oso garrantzitsua da eta pozitiboa agian gazetxe batean egingo dute elarbul metra aibat. Bai. Bai. Dauden, sí, e, ez, ez egitea orain dike, etxegit dute artean, baina nire kontaktuak ezan dizu idei hori daukala. Bai. Eta eh, no? da oso, hapa ba, ba, izan alzen, hori egitea. Bai, ba. Ez asken finan gauza asko egiteko daudela ez, eta bentsat, zu izan zaitezke sare horren, como erdiguneko zerbait nahiz, eta, Zuk dena bideratu errez izan ez egin dituzun kontaktu guzti esker bezadakit, Bizkaiko ba, e, punta bateko gaztetxeak ze zer egiten mal zuri bidalita ez, ba, beste lan egin nahi sare guzti horrek izan dezakela Kristen Trenak ez? E? Bai, eta nik ez dut esaten ez dagoela ere egin da eta ezzer ja. egiten, Et, baina hori kontua da agian egiten dela gazesetxe batean lan potolo bat baina nik ez ezzakita. Hor duan, hori yeah. elkartrueke hori pues, polita da eta oso garrantzitsua da lanbiko txegiteko edo mm -hmm. ezakit. Hor duan bigarren faseari ekin behar diogu eta nik ustut emendik egin behar duguna dela deialdi bat, eh? Motibada eta motivatu guztiei, zurekin harremanetan jartzeko, esan dugu lehen imeia, baina igual errepikatuko dugu. Baila, generoa eta gaztetxeak. Hori Genero eta gaztetxeak Hori da. Eta bai ni ez daukat prisarik, bat jondogon golegok e, hori zerbait lantzeko urrengoekas urtean begira, pues ja, material hori eduki eta nahi baduela peti asam, gaztasanbladak pues, lantzea. Hori da. Hore, emikan indartxu ikusten zaizu naiz eta lanpotoloa egin zeren zuretzat ze, ze suposatu du guzti hau? Modu pertsonalean. Jo, niretzat izan zen, zuerte, izan da kriston zuerte, beka olortzea, e, bat ez ere beka potolo bat delako, de eta eman dit aurkera hau egiteko, e, amari jabetetan egon naiz e, lan egiten honekin, bakarrik, e, izan da nire lana. Eta hasieran izan zen apurtsu bat beldurgarria ez, e, Ni nire nireekaabo egin behar nuen ikerketa hau, eta naiz eta ikerketa batzuk batzuetan parte hartu eta orre, eta talde ikerketa talde batean egon, pues ni bakarrik e, bakarrik, bakarrik bakarrik egon naiz orain. Eh, jendeak lagundu egin dit pilo bat, o sea, nire lagun batzuek eh, irakurri dute behin baino gehiagotan gotan, zuzen du egin dituzteak dituzte atzak eta alakoak, baina hasieran izan zen, kriston posa, beka jasotzeko, azken finan, aurkera mandidalako lan hau, nik egin nahi nuen lana egitea, beste la oso soia da, berreun horri zure bizitza, bueno, amarrile baita eta nida, badu, ez, eh, lan egiten baduzu beste lan prekario batean sortzu eordu eta alakoak. Eta ziren, beldurra eta posa. Eta bidean bidean posori, horkera mandit jende e, pilo bat ezagutzeko, gazetxe pilo bat ezagutzeko, eta niretzat oso positiboan izan da. Zabai pertsonalki, bai kolektiboki ezagutu duan jendearekin. Eta behar izan dut nire oporrak, behar izan ditut nire porrak, bukatu ta, bukatzeko, bukatu nuenean egon nintzen, pff, via de ir a este campoán entonces no engastechate ansertu noridad <risa> <risa> <risa> es batez eregon naizelako bulu belarri da sen ideia sen claro. engasten eta azkenan lo egin gutxi e, nola da? nervio urduritasu horietasuna Urdurita eta alakoak baina buah gero pues hori gustenduzu eta estatunduzu joderse onda eta astras baina hemen ezin da geratu ore bai <risa> claro claro, <risa> claro zeren. Gero hau ja, zera raroa ez, eh? emakundek ematea gaztetxean ja. inguruko beka bat. Bai, berez ez da... A ber, ez dut hampatu behar arroela, baina ziren ema, e, urte ematen dituzte hiru beka ikerketa e, e, e, ker, e, bat osatzeko. Mm -hmm. Eta haiek esaten dituzte hiru hildo. Ematen dituzte hiru hildo. Eta ni egin nahi nuen ez, genero arremanak eda gaztetxetan, Bazen, bazegoen gai, hildo bat, kultura bultxatzeko, emakumean, emakume, kultura, kulturetan bultxatzeko, edo emakumeen mm -hmm. aktivitateen bidez, kultura bultxatzeko, edalako hildo bat. Tarduan, nik berez esan dut, egin dut, genero arremanak, baina, baina bai kultura. Oza, bueno, dena, genero arremanak kultura da, esken fina, bai, baina aktivitate esan dut dana, pues, aktivitate, ze aktivitate mota maten, claro. dira... Northuboltsatzen dute aktibitate teorie. Ah, ah, eh? Baio, baino negia da, ez? Osea, bai. aztetxa kultura dira bere oso bai. kasunean. Bai, hori da. Baina be bai, pues sati ba, eh, bat bideratu egin dut bakarrik aktibitatei claro. begirap, eta eta hori va, era raro, raro ni flipa ¿no? a <risa> tu de manera de bueno, joder, guindute, va, claro. que ya tenían beca joder, aprovechate que te espero del pecado que ya voy a dejar su va, jo, es, y que usted a generar remana que te hagas techa, claro Emakundek diruz laguntza gauza da, baina gero horratzean lanean dauden zikerlari guztiak eta baizugarrizko lanak egiten eta sortzen ari dira azken aldian, ba, lehen pixka komentatzen ibili gara, dut egauza oso oso oso interesgarriak, ez dakit, e, bueno, igual da ere guk e, atentzioa azken urte hauetan igual gehiago markatu dugulako horretamen ikusten ari zara, krista honlan pila eta superinteresgarriak ateratzen ari direla, Eta batez ere niozut, garrantzitsuna dela, erabilgarriak direla ez? Osa, zuri eragiten dizutenak eta zuk, gerora, ba, bueno, lan teoriko potolo bat da, baina horrek lagundu zaitzake, bat gauzake bideratzeko garaien ez? Basetan duzuna, bigarren hau edo, ba, honetan zein beste harloa askotan ere, bai, tarduan. Nik uste dute erabilgarriak, bueno, ikerketa guztiak erabilgarria esan behar direla, eh, adibidez, E, Gaztetxetan askotan gertatzen dena da, pues esatea, gu, e, kaldetzen baduzu ze. Bueno, ze, berdina gara, edo mm -hmm. zergatik enik ezin, bueno, ez, ez nahi sartzen hau egiteko, edo ez dakit. Eta azkenen esaten dut, dute, eh? berdina gara, ez dakitzer, eta zuk esaten duzu ez, behitu, jarriko dizkizotan bat adibide, ez, ez dagoen berdintasuna, eta zergatik ematen dena mm hau, -hmm. Eta zerdekat ez den ikusten gaztetxe batean ez eh es de la gertatzen ao. Yeah. Orduan ikerketan irasmoa egitarakoan ikerketa izan da hori de, pues gertatzen da eta nik ez, dute, ez, ez, ez nik ez ate hagatik, baizik eta nik begira to egin ditute hanbait lekutan au gertatzen. Gauza desberdin batzuk gertatzen direla, eta Pues ikutararaztea, askotan ez baduzu ikusten arazo bat ezin duzu konpoduzu ikusten aurretik. Eta jendeakia ja, baddakizu horla gaztetxetako jenderik edo jaso du zorrela bueltan ikerketa irakurri do pixkat begiratzeko aukere izan duen norbait gaztexetanigo oraindik ez da hori egin eta. Berez, jende e, be berrien iritsa ez dut jaso. Mm -hmm. Jaso egin dut hori e, e, lagunegin dizki da... No eskidaten iritsiak. Uh -huh. eta batzuek esan didate e, pues, betikoa dela, adela bañidatxita dauela. <laughs> ja. E, Bañidatxiberselako agian ere ba, yes? bai, ez? Bai, ba hori jendea konturatzeko zer da Jara. guen. Batzuek esan dut bat, ba, e, gauza bat gauza batzuek berriak zirela hientzat, beste batxuek, ba, gauza batzuk haiek e, ikusen dituztela. Uh -huh. Baina agia esan da jende hauek izan dira gaztetxe, bueno, gaztetxeetan ibiltzen Ibilzen, dira edo ibili yeah. egin egindir claro. izan direnak, eta baten batek ez da ibili asko gaztetxeetan, eta harrito egin dio yeah. zer dagoen bueno, edo ez dagoen. Morabai, txeko lanak ere bai, entzuten gaitu zuen gazte asambladako kide eta gazte kide guztiei, irakurtzeko lana. Aber, zerri dutzen zaizkizuen <laughs> eta idatzen diguzue guri edo piliri, aber, e, maitzak zerri dutzen zaizkizuen esaten. Bai, bat azede, ez tabela sortxeko, ez? Hori da. E, Gai ia pilpilean jartzeko eta ez dut esaten ez dela ezer egiten baina mm -hmm. poez hori bultsa da batenateko zer e, aldatuna ebaituugu gauzak. taia ja, amatzen joteko ja, etorkizunera begira jartzen dazu nola ikusten duzu etorkizuna gaztean bladetan gaztexetan aurrera begira. Pues nik uste dut nik esan behar erra dauka. Nik horrein dut, partatzotu den gaztetxan, ez dugu estabaidatu nien inguruan. Momentu honetan, hogei e, e, urte darama ama gaztetxa, eta bai, egon dira faseak, eta estabaidak, eta dinamikak, eta han bat gauza. Baina, bai, hori, ausartu behar gara, prozesoa aurrerara matea, naiz eta zai izan eta pertsonalki, pues, minea egin, bai. Baina, pues hori, nire gustatuko litzaedake, egin. Gaia jorratzea, Po pues anbat gaia jorratzen ditugu, poez pues, konsumismo edo ekologia mm -hmm. edo politika edo pues, hau pertsonalki nire uste landu berdela.